Kaizu arantza, etorri gara elkarrizketa egitera. Oso, ondo, zuekin egongo naiz, bale? Eta norke hasiko da galderak egiten? E, Ariane, ue, ez, Zara, eta gero Ariane. Oso, ondo, a ber, Zara, nondago Zara? Lehenengo galdera. Zergatik deitzen zen Ambrosio de los Eros Escola? Poz behitu, nire akurri nuen... Ez dakit non, Ambrosio de los Eros, hemen, San Pedro hau zoan, bizizela, badakizue San Pedro non dagoen? Bale, pues, hor bizizem. Eta familia, nahiko dirutzua zen, baina berak edabak zen Ameriketara joatea, dirugeiago pilatzeko. Bale, eta beti agon zen pentsatzen, laskarreras, bere herria dela... Eskola bat egiteko, ikaslentzat, umea joateko eskolara. Zekaro, orain dela eun urte, eh? Kontatzen dudana, orain dela eun urte pasatu zen, oza, denbora. Eta bola da urreta, numeak ez irepaten <coughs> eskola da. Urduan, Ambrosio de los Eros, naizet American Bizi, erabaki zuen, bere birua, e, bidaltzea, laskarrera zera, eskola poli bat egiteko. Eta egin zuten eskola bat. Eskola hori, erre zen. Nik ez ondo non zegoen, baina ez zegoen orain gauden lekuan, beste leku batean. Eta gero sortu zen, eskola hau. Eta hau, behitzen <coughs> da, azkartza isusi. Bale? Bale, eta lehen zen askartza isusi González Astrobiza. Lehen, askartzea isusi bai. izan baino lehen. Bai. Baina askartzea isusi esen maisu bat? Ba. ba. Eta Gonzales Astrobiza neska. Neska? Ah, oseak eskolak izan zituen bizen. Maizu baten isena eta handegeno baten isena, ezta? Ah, Pos pues maisu hori askartzea isusi. Gonzalo? Gonzales. Ne, baina e, isena, Go Gonzalo... E, Azkartxe isusi, zen isena? Ez. Ez? Bueno, ez nahi gogoratzen horain. E, izan zen, hemengo maizu bat. Badirudi ikasleak oso posik egon zirela berarekin. Eta erabaki zuten, eskola honi, berria egin zutenean, maizu horren isena jartzea, post guztio gogoratzeko zergatiko ez du ura indi nekare bisena Posori pues ezin dizuk, esan benetan eta gainere ez dakik noiz erabakizuten Ni bada zaleta kein ba sirenean kale, kalea gehi eskola naiz zuten izen bera izatea Beraz hain luzea zen mostearekin edo kendu zuten eskaren izena eta gelditu zen bakarrik askartza izusi Bueno, pues, bala, Kitsa, seba, eta kalea eh? eta eskola orain eh, izen bera dute. Eta ikusten baduzue hemen, sigilu honetan, liburutegian badaude. Sen bai liburu, ipinten du kolezio publiko maestros askartza Isusi González Astobiza. ¿Cantela? ¿Hanbrose de los heros? Eh, ero, eros, ¿Eta ser gáticos de la vida? ¿Dauca? ¿Dauca? ¿Bere izena? Bueno, pues, eh, Ambrosio de los heros, eh, hemen jaio zen eh, San Pedro, eta nahiko ospetsua zen, bera, am, nahizeta Ameriketara joan, eta hor bizi, e, bidali zuen dirua e, herrira eskola bat egiteko. Eta honi ezker, egin zuten kalera, kalea parkatu eta eskola jarri zioten e, izena. Eta tipo hori, e, oso ospetsua zen, horreza hemengo e, ikasle, Boz, esketaren bila zegoelako, berik ezka zen, eta... Zer da, ospetsu. Ospetsu famatua. Bale? Famatua zen. Bale? Mm. Zer behi gaiago, galdetu behar dira zuen? Ez ez. Es Ezkerrik asko arantxa agur. Poz pues ez dago zer gaitik. Mingune bale eskerrik asko etortzagaitik, bale? bale? Zuen kezkak oso importanteak iruditu zaizki eta gainera oso interesgarria, bale? bale. Jarraitu holan. Benga Agur pitxinez.